Вривчасто промовивши, зроблено гаразд як слід, окей, хотіли б тут відпочити. «Дякую, прощаюсь», – відповіла Таїса, побачивши, як наближається її спізнений автобус, і поспішила до його зупинки. Всередині, закупивши квиток, примостилася при вікні на сторону океану і пристигла, відчуваючи важку розбитість собі. Від цієї перемори і також від самої перехвильованості душевної через подію, але воднораз і втішена з неї. Поволі наставала велика і просвітлена встоєність в настрої, і Таїса визначила сама собі «стаю тиха, як зінка». Чи могла б так почати? Але згодом зовсім мимоволі в настрої Таїси почало з'являтися поступово з насиленістю вдоволення з виконаного вчинку аж здала собі зрештою звіт. Це недобре і навіть грішно, бо якби тільки з моєю вдатністю діяла, то була б набагато слабіша, раз гірша від досвідченого моряка і рибалки, кого скоро перекинуло з лодкою. Але ж там виявилася поклик мій спасаюча сила, весь час, хоч невидима, Христова, скрови його, присутня в глибинності океановій. Відкликнулася на просьбу, «На мольбу, заради кращих, ніж я, стала, і вже знаю, впливає скрізь, де порятунок. Я, на кару за самодумство, зникну з поведу зміню одяг, ніхто не впізнає мене, а виразку затулю під пасмо зачіски. На фермі ніхто не читає газет, не буде виказу». Ствердившися в такій думці, непомітно задрімала, ніби запавши в незнану глипочину непритомності, камінно обтяжено аж до прибуття в місто. Там розбудив водій, пройшовшися в порожньому автобусі. Зенон суботнього дня дуже в своїй самотині, скучаючи по Таїсі, поїхав на відчай душі до ферми взустріч, бо надіявся, що просить пробачити його за непрошений приїзд. Коли ж прибув до автобусної зупинки і подзвонив на ферму, його повідомили. Таїса вчора від'їхала до міста, зневаживши грізну негоду, бо треба було з'явитися до службового закладу і спитатися про нову відпустку. Пожурився маляр з невдачі і, аби розважитися, до надходу поворотного автобуса побрів до кручі. Там, присівши на одній з розкиданих брил, вибрав з дорожнього саквояжа, що треба для пастельного живопису. Скоро заохотився роботою, бачачи, як вдало кладуться етюди для океанського краєвиду з перепливаючими вітрильниками різних кольорів, скосу, де після розривів її поставляється острів з кам'яницею. Вертаючися додому, Зенон чекав на одній з більших зупинок, поки зміняться водії, і знічев'я прикупив місцеву газету. В автобусі сидячи, оглядав з помлілою увагою лицеві шапки і знімки, на розгорнутих сторінках. Відразу пожвавився, побачивши фотографію кам'яниці на острові і статтю про подію при нім. Все дуже хвилювався, перечитуючи в колонках розповідь, наповнену подробицями. Про перехід біди під час вураганної негоди, як загрожені смертельно були мешканці дерев'яних будинків на косі, з одного встигли втекти в другий сусідній, якраз перед обвалом свого. Але й той почав хитатися під ударами прибою, коли дорога на косі, сполучена з острівцем, широко розпалася. Від погибелі вивела незнайома пасажирка, ризикуючи своїм життям, добилася моторовою лодкою до приречених і переправила в цегляний дім на острові, і вчасно, бо зразу ж по тому будинок був зметений валами. На жаль, ім'я пасажирки зосталось невідоме. Вона відмовилася назвати себе і просто втекла до чергового автобуса. Але можна ідентифікувати її особистість, аби висловити належну подяку Має кривавлячу ранку на правій скроні, дістала впавши на острівних сходах Бліднолиця брюнетка, коло 28 років, середній зріст Блакитнясто сірі очі, глибоко посаджені Одяг світлофіалковистий, жакет і довга суконка сивастого відтінку Ну хто ж як не вона? Ніхто більше, тут крім неї, зразу здогадався Зенон, то в її манері, відвідчай душ на і до втечі в невідомість Вернувшися в місто, він негайно ж подзвонив до Таїси Звідти жодного відгуку, телефон виключено, мабуть, тільки тимчасово